Tiana Primera Hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. El Partit dels Socialistes ha manifestat la seva disconformitat amb la retirada de les pancartes, on reclamava solucions per l'Escola Bressol Municipal. Tot seguit ampliem aquesta i altres informacions en titulars. El partit dels socialistes de Tiana l'ha que l'equip de govern hagi donat l'ordre de retirar dues de les tres pancartes que hi havia penjades en diversos punts del poble i a les quals es reclamaven solucions per l'escola Bressol Municipal. En aquest context, l'equip de govern s'ha acollit a l'ordenança de convivència ciutadana per defensar la seva decisió en el cas de la pancarta del Casal. Pel que fa la del parc del camp de futbol vell, ha manifestat que no és un espai adequat. Aquest dissabte s'inaugura l'ampliació del local social de l'Associació de Veïns de la Virreina. Els treballs de reforma realitzats s'han fet en la direcció d'aconseguir una millora d'unes instal·lacions que acullen diverses activitats. La convocatòria de la secció local d'Òmnium Cultural a Montgat i Tiana per anar a la manifestació de dissabte amb autocars organitzats per la pròpia entitat ha tingut una bona resposta per part dels tianencs i mongatins. L'autocar i el minibús contractats s'han omplert en tota la seva capacitat. Els dienens que no hagin reservat una plaça a l'autocar organitzat per Òmnium Cultural per assistir a la manifestació de demà ho tindran complicat per desplaçar-se fins al centre de Barcelona en transport públic, ja que el servei de rodalies de Renfa té previst limitar el servei dissabte i diumenge. I acabem amb la regeneració del litoral del Baix Maresme que ja ha començat. El vaixell Draga està actuant des d'ahir a Cabrera de Mar i després de passar per Vilassar i Premià arribarà a Mungat. L'objectiu d'aquesta actuació és millorar l'actual situació d'escassetat de sorra que pateixen les platges com a conseqüència dels temporals d'aquest hivern. Tiana, primera hora. Notícias. El Partit dels Socialistes de Catalunya Tiana ha lamentat que l'equip de govern hagi donat l'ordre de retirar dues de les tres pancartes del partit que hi havia penjades en diversos punts del poble i a les quals es reclamaven solucions davant la manca de places de l'escola Bressol Municipal. Els cartells estaven penjats en la confluència entre el passeig de la Vilesa i el carrer Santa Joaquim de Badrona, al Casal i el parc de l'antic camp de futbol. El PSC ha qualificat la retirada de les pancartes d'autoritària i ha assegurat que sol·licitaran penjar-les de nou fins que s'aportin solucions que considerin satisfactòries per pal·liar el problema de manca de places de l'escola Bressol. Sentim la regidora socialista Esther Pujol. És una mostra d'autoritarisme, eh, que és una mostra eh, molt poc democràtica. Tornarem a sol·licitar per instància, tornarem a entrar per instància, informarem per instància amb les dues pancartes recuperades, eh, les tornarem a entrar i les tornarem a tenir un mes més. El lema és claríssim. El lema és, volem solucions. Que hi ha solucions? Que s'han aportat solucions? No. Doncs continuarem denunciant -sí que hi hagin. Segons explica el PSC, dos dels cartells els han estat retornats i l'altre va aparèixer pintades i el dia després havia desaparegut. És per aquest últim cas que aquest dijous han presentat una denúncia a la policia local. En aquest context, l'equip de govern s'ha acollit a l'ordenança de convivència ciutadana per defensar la seva decisió en el cas de la pancarta del casal. Segons l'alcalde Tiana, Mili Muñoz, en aquest espai només s'autoritzen a penjar cartells amb un temps màxim d'un mes. Pel que fa al part del camp de futbol vell, Muñoz ha manifestat que no és un espai adecuït fet que ha estat durament criticat pel PSC, que assegura no entendre la resposta del govern sense un criteri jurídic que ho avali. D'altra banda, el Partit dels Socialistes ha sol·licitat la sessió de la sala al Venice per dur a terme un acte informatiu adreçat a les famílies per posar sobre la taula les solucions que proposa el partit davant la situació de les places de l'escola Bressol Municipal. La formació està ara a l'espera de rebre una resposta del govern local en aquest sentit. Aquest dissabte s'inaugura l'ampliació del local social de l'Associació de Veïns a la Virreina. Els treballs de reforma realitzats s'han fet en la direcció d'aconseguir una millora d'unes instal·lacions que acullen diverses activitats. A més, s'ha localitzat en el seu interior un punt d'informació del parc de la Serralada de Marina, la instal·lació del qual també es concep com un element d'equilibri territorial del poble. En donar més detalls l'alcalde, Diana Miri Muñoz. Pràcticament s'han doblat els metres quadrats útils que tenia, s'ha canviat la distribució de magatzems i lavabos per fer-lo més funcional i s'ha destinat també una part al punt d'informació de la serralada de Marina. Aquest tema és molt important perquè, juntament amb l'ampliació dels metres quadrats útils, a disposició de la de veïns per tant, per les seves activitats, també hem convertit aquesta zona en un punt d'entrada al parc d'informació, d'activitats i, per tant, que sigui una zona que, per tant, la vida social i la ubicació de la virreina no sigui una urbanització aïllada, sinó socialment més integrada en el poble. Encara que les obres ja han acabat fa uns mesos, serà aquest dissabte quan es dugui a terme la inauguració oficial de l'ampliació del local. El passat 30 de maig es va inaugurar el punt d'informació del Parc de la Serralada de Marina que es troba a les dependències del local. Ara serà el torn de l'espai que ocupa l'associació de veïns i on hi desenvolupa gran part de la seva vida social, que passa, entre d'altres, per activitats de ioga, ball de grup, sardanes, gimnàstica, partides de dòmino i és també un epicentre important dels actes de la festa major de la virreina que tindrà lloc entre els dies 23 i 25 de juliol. El vocal de la Junta de Veïns de la Virreina, Quim Palet, ha explicat el que suposa pel barri disposat d'un local remodelat. Per nosaltres representa la consolidació d'aquest doncs, local i l'ampliació la, física. L'ampliació física doncs, que ha doncs, a poder doncs, estar més còmodes i més amplis, perquè també es va mimar una mica la, la superfície amb l'oficina de, del punt d'informació de la Serra de Marina i, és esclar, al, aleshores, agafants d'un tros de local, doncs bé, s'ha ampliat per altra banda, s'ha compensat i s'ha guanyat. O sigui que hi hem sortit guanyant, diguem, en quan a espai. L'Associació de Veïns de la Virreina es va fundar l'any 1975 amb l'objectiu de representar i agrupar els interessos col·lectius del barri i dinamitzar-lo a través d'activitats d'interès social. L'any 2000, després de les reivindicacions dels veïns per disposar d'un local propi, l'Ajuntament de Tiana va construir un edifici que es va sedir a l'associació. Després de l'ampliació i la instal·lació del punt d'informació a les seves dependències, es considera necessari regular aquesta sessió. De fet, en el ple municipal d'aquest mes estava previst aprovar el conveni formalitzador de la concessió d'ús del local social entre el govern i l'associació de veïns, però finalment es va retirar aquest punt. Segons ha explicat l'alcalde de Tiana Emili Muñoz, va ser per una qüestió purament administrativa, doncs la Junta de l'Associació Veïnal tenia la intenció de presentar-lo en assemblea abans que el ple de l'Ajuntament en donés el vistiplau. La inauguració de l'ampliació del nou local tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 9 del vespre. L'acte clourà amb una actuació musical. La convocatòria de la secció local d'Òmnium Cultural a Montgat i Tiana per anar a la manifestació de dissabte amb autocars organitzats per la pròpia entitat ha tingut una bona resposta per part dels tianencs i mongatins. L'autocar i el minibús contractats s han omplert en tota la seva capacitat i viatjaran un total de 90 persones. La responsable de la secció local d'Òmnium Cultural a Montgat i Tiana, Maria Degadoraira, ha fet una crida a la participació dels tianencs per demostrar el rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional sobre a l hem de tenir en compte que és una retallada tremenda, no? O sigui, ja ni som nació, ni tenim bandera, ni tenim res de res. O sigui que hem de manifestar-nos, hem de dir la nostra, la, la nostra. A més, a veure, el poble català havia parlat ja, ningú tenia el dret a treure-li la paraula que havia, que havia donat. Després de diversos dies de polèmica, aquest dijous, partits i entitats han arribat a un acord per la capçalera de la manifestació. En primer terme anirà el lema Som una nació, nosaltres decidim. Partit en dos, i al mig de les dues pancartes, hi haurà la senyera als presidents de la Generalitat i del Parlament i els quatre expresidents. Just després s'hi situarà una gran pancarta amb el lema de la manifestació. Tindrà lloc aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a la Cruïlla de Diagonal, en Passeig de Gràcia. Tiana, primera hora. El Brassa Quartet de Corda ha donat el tret de sortida aquest dijous al cicle de nits de música al Jardí L'Ola Anglada. La primera sessió ha tingut una bona resposta del públic que ha gaudit de la singular recepta de la formació que ha passat per posar música a un conjunt de curtmetratges del desaparegut cineasta espanyol Segundo de Chumón. Es tracta d'un espectacle molt jove que vol recuperar l'hàbit de principis de segle de música en directe al cinema mut i ho ha fet amb un films que han permès conèixer una de les vessants que van fer adquirir gran importància Segundo de Chumón en el món del setè art. L'aplicació d'efectes especials cinematogràfics. L' itinerari musical ha fet parada en la música pop, folk, contemporània i també s'ha deixat en dues tones per la improvisació. Ole Game e. és el violoncialista del Brossa Quartet de Corda. Sempre en aquest tipus d'aventures sempre la gent es queda sorpresa però aquí tenim el hàndicap que les, les imatges són genials, són supercòmiques i jo crec que amb, amb la visió musical que senten eh, es queden primer sorpresos i després eh, és una combinació que, que agrada i que, que la gent es queda sorpresa, gratament sorpresa al final no? al principi no acaben, suposo que no acaben de saber on han vingut, eh, per què qui eh, però després hi van entrant i i, i crec que, bueno, almenys nosaltres estem supercontents, sí, sí. La música entesa al servei de les projeccions que s'han pogut veure en el Jardí Lola Anglada que han arrencat somriures els assistents en més d'una ocasió. I és que la selecció dels Fins mostra la faceta de Segundo de Chamón més lúdica i màgica. Sentim l'opinió d'alguns dels assistents. L'espai estupendo, molt, molt íntim i la, la música diferent, eh? perquè és, era molt de corda i i amb la combinació de la, de la pel·lícula muda doncs pues molt bé, molt bé bien, bien, bien no he entendido mucho esa la verdad pero bueno una cosa que no conozco y, y es un inicio no, no esperaba això perquè pensaba que era una cosa diferent però bueno, m'ha agradat bueno, m'ha agradat molt eh? la combinació de eh? l'animació amb la pel·lícula està molt acertada i ho fan bé Les nits de música al Jardí Lola Anglada continuaran el pròxim dijous. Aleshores serà el torn de Mel Ceme que convidarà els assistents a submergir-se en la música que li ha servit de fonament en la seva trajectòria musical. Ho farà a d'un homenatge fet a base de cançons de producció pròpia. Els tianencs que no hagin reservat una plaça a l'autocar organitzat per Omnium Cultural per assistir a la manifestació de demà ho tindran complicat per desplaçar-se fins al centre de Barcelona en transport públic, ja que el servei de rodalies de Rinfat té previst limitar el servei dissabte i diumenge. El trasllat de les vies de la línia Barcelona-Mataró-Massanet a l'entorn de la Sagrera, a càrrec de DIF, ocasionarà aquest cap de setmana modificacions horàries i reducció de trens a la línia de rodalies del Maresme. Durant tot el matí de dissabte reduirà la freqüència de pas a dos trens per hora direcció Barcelona. Serà a partir de dos quarts de quatre de la tarda i fins a les vuit del vespre, que per facilitar la mobilitat dels viatgers es restabliran els quatre trens habituals per hora. N'ha donat detalls el responsable de comunicació de Renfe, Anabel Arevalo. Es veurà afectant la relació d'Hospitalet-Mataró i així com les estacions intermitges com Montgat o Badalona. Nosaltres creiem que pel que fa la manifestació a l'inici l'arribada a Barcelona serà una arribada progressiva. El servei especial està programat per la tornada, per facilitar la tornada cap a les estacions de la línia 1 de Rodalies i del Maresme. A partir de dos quarts de nou del vespre i fins al final del servei s'oferteran 4 trens per hora direcció Mataró per facilitar el retorn dels ciutadans que s'hagin desplaçat a la manifestació convocada a Barcelona. La retallada de freqüència de trens, però, continuarà diumenge i el proper cap de setmana. La regeneració del litoral del Baix Maresme ja ha començat. El vaixell Draga està actuant des d'ahir a Cabrera de Mar i després de passar per Vilassar i Premi arribarà a Montgat. L'objectiu d'aquesta actuació és millorar l'actual situació d'escassetat de sorra que pateixen les platges com a conseqüència dels temporals d'aquest hivern. L'agenda d'actuació preveu que no serà fins a principis d'agost quan el Departament de Costes de la Generalitat té previst començar a abocar sorra del fons marí a la platja de Montgat. Tot i això, la consellera delegada de Platges, Cristina Ar, ha descartat una afectació especialment molesta pels banyistes, però sí que ha lamentat els perjudicis econòmics i turístics que té la manca de sorra pel municipi. En principi hauria estat millor abans, sobretot pel tema de la guingueta, que, que s'ubicava en aquesta zona i que no s'ha pogut ubicar ni aquest any ni l'anterior, però bé, sabem que tampoc no afecta greument els usuaris de la platja. Realment, doncs, la platja de Montgat, a part de ser... doncs, un dels punts forts que tenim, on ve molta gent, doncs, també és el lloc on s'ubiquen potents negocis del nostre poble, no? famílies que viuen d'aquesta temporada de platges. Aquesta és la cinquena vegada des del 2005 que les administracions faran servir aquest sistema per paliar els efectes dels temporals sobre el litoral maresmeng, tot i que la platja de Mongat ja fa temps que no rebia aquest tipus d'actuacions. Sigui com sigui, ara que han començat els treballs de draga de sorra del fons marí, els ajuntaments de la zona han aprofitat per reivindicar de forma fugiva solucions definitives a la Generalitat. Per la seva banda, la Direcció General de Ports i Costes del Govern Català ha convocat els consistoris municipals per participar en una comici de treball que s'engegarà la segona quinzena de juliol. Cal tenir en compte que per aquesta actuació d'emergència dels quatre pobles del Baix Maresme s'han destinat més de 2 milions d’euros que, segons els alcaldes, es llencen al mar perquè les platges tornaran a estar com estaven quan torni a haver-hi un temporal. Diana, primera hora, notícies. Avui s'inicia Tiana al cicle de cinema La Fresca. Tots els divendres de juliol a partir de les 10 de la nit podrem gaudir al parc del camp de futbol vell de diferents pel·lícules adreçades a tots els públics. La pel·lícula que inicia el cicle és tot un homenatge a la nostra vila, ja que porta per títol Tiana i el sapo, encara que la història que s'explica no succeeix a les nostres contrades i poc hi té a veure. I és que en aquest musical de Walt Disney qui llueix el nom de Tiana no és un poble, sinó una princesa. A més, l'escenari d'aquesta comèdia animació se situa a Nova Orleans, on hi trobem també un príncep convertit en gripau, qui està desesperat per recuperar la seva forma humana. Per tant, d'aconseguir-ho necessitarà un petó que portarà els dos protagonistes a una divertida aventura a través dels misteriosos paisatges de Louisiana. El film, d'Ons recull l'essència del conte clàssic de la princesa i el príncep convertit en gripau, però amb un gir modern que espera fer les delícies del públic familiar. Sentim el tràiler del film. Supongo que querrás un beso. Un beso estaría bien, sí. ¡Ah! Soy el príncipe Naveen. Tienes que empezarme ¿Cómo dices? Un hechicero me echó una maldición. ¡Alejé! Por favor, volveré a ser humano. ¿Sí? De los directores de La Sirenita y aladdin ¿Se cambió el hombre de las sombras? Perdona, era muy convincente. ¡Oh! bo uh -oh. ah! ¿A, a buscar a que no un baizo. Si bombillo, Dutes uh, les mujeres de gusten les homes con els seus panta. Ti i el sapo. Són Solo... l’om. A no ser que me supliques mai.. Ah! Ah! Si voleu gaudir d'aquest film, podreu fer-ho avui a partir de la seu de la nit al parc del Camp de Futbol Vell. Amb l'objectiu de fomentar actituds i valors sostenibles entre la població aquest diumenge arriba al nostre municipi veí la fira Montgat més sostenible. Es tracta d'un mercat d'intercanvi on hi participaran prop de 30 parades amb objectes diversos com llibres, CDs, roba o joguines, entre d'altres. Amb aquesta iniciativa es pretén despertar una consciència mediambiental entorn tot les energies que utilitzem, els transports i la relació amb el nostre entorn. Montserrat Ginés, la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Montgat. I és una manera de, de fer entendre que la sostenibilitat no són les, les grans coses de posar només, jo que sé, fotovoltaica o no sé què, sinó els petits gestos de cada dia. Eh, anar a comprar sense una... O sigui, no, no agafar la bossa de plàstic quan vas a comprar, sinó portar allà una teva. Eh, tot el que es pugui reutilitzar d'alguna manera, fer-lo servir. Petits gestos que jo crec que localment és el que va ensenyant de mica en mica a la gent que és el que es pot aconseguir. La fira Montgat més sostenible s'instal·larà aquest diumenge al passeig marítim de Montgat de 10 del matí a 2 del migdia. De 6 a 10 del matí, Tiana, primera hora. Ràdio Tiana, serveis informatius. L'entrevista. El Ministeri de Medi Ambient ha començat la regeneració d'algunes de les platges del Maresme més afectades per la manca de sorra provocada pels temporals. Aquestes obres costen més de 2 milions d'euros i afecten el municipi de Montgat. I per parlar doncs, aquestes qüestions tenim a l'altra banda del telèfon a la consellera delegada de Platges de l'Ajuntament de Montgat, Cristina Ares, bon dia. Bon dia. Doncs considereu primer a tot que el mes de juliol és un moment adequat per començar amb aquestes actuacions de rege regeneració de les platges? Bé, de fet començaran la notícia que tenim és que la regeneració es farà entre l'1 i el 5 d'agost. Home, hauríem preferit que es fes abans, no, però bueno, dintre del que cap doncs, ens alegrem que, que llegi aquesta aportació de sorra. Sí que és que en uns municipis ha començat el juliol, amb un gat Montgat doncs ens haurem d'esperar una miqueta més endavant. Si més no, l'agost no deixa de ser un mes conflictiu, no? perquè coincideix amb la temporada de bany. Sí, però bueno, sabem que aquestes tasques tampoc afecten gaire. En principi hauria estat millor abans, sobretot pel tema de la guingueta que, que s'ubicava en aquesta zona i que no s'ha pogut ubicar ni aquest any ni l'anterior però bé, sabem que per altres experiències d'altres municipis de l'any passat, que bé, bueno, tampoc no afecta greument a, a diguéssim, els usuaris de la platja. Clar, perquè aquesta actuació, en el cas de Montgat, en què es concretarà? Doncs, pel que sabem, hi ha una aportació de sorra i de moment aquesta notícia que tenim. També és probable que, que en breu... Sí, sí, també el, la reparació dels anys de, de l'últim temporal que teníem pendents també amb el Ministeri. Sí, de fet, vam tenir l'oportunitat de fer una entrevista parlant d'aquesta qüestió. Clar, llavors, aquí ens trobem dues actuacions, però per què diem que precisament no causarà afectacions? El tema de l'aportació de sorra no, no, no afecta, diguéssim, als banyistes perquè el sistema que utilitzen doncs, tampoc no... A part, en aquella zona ara no ens queda molta sorra, amb la qual no hi ha gairebé usuaris, dir, pràcticament hi ha sorres i no hi ha res de sorra. I el tema de l'obra, en cas que es comença, que tampoc no sabem segur, home, és un tema necessari perquè tenim passarel·les d'accés a la plaça que estan totalment malmeses, no es poden utilitzar, i també és el tram final on pràcticament no hi ha sorra, així que esperem que tampoc no sigui una molèstia greu. De quina zona estem parlant de la de la mesa al límit de Montgat en direcció Mataró? sí exacte, exacta.aquesta hi ha ja arribant al terme municipal del mas nou l'últim tram mm -hmm. uh -huh. Els pescadors de Mugat s'han posat en contacte amb l'ajuntament per manifestar la seva oposició a la draga pels costos mediambientals que té No de moment nosaltres no hem tingut cap, cap manifestació d'aquest tipus no no. I ens comentaves abans precisament fora de micro que a Montgat doncs, no ha seguit la dinàmica de la resta de municipis del Baix Maresme perquè de fet a nivell general parlem de cinc regeneracions en 6 anys. Ens comenteus abans que el cas de Montgat ha estat diferent. Per què? Bé, l'any passat sí que més o menys cap al juliol vam estar esperant una regeneració, una aportació de sorra però bueno, per motius que bueno, tampoc nosaltres coneixem molt bé, suposo que temes pressupostaris, i a més al final no va arribar amb un la, la draga. És a dir, que hi havia pautada una regeneració i al final no es va poder acabar duent a terme? Exacte, uh -huh. I per tant, quin és l'estat de la sorra de les platges de Montgat avui dia? Perquè clar, si hi havia aquesta regeneració uh -huh. pendent que al final no es va dur a terme i a, a hores d'ara encara estem a l'espera, doncs aquesta que arribarà a l'agost, com podem dir que estan les platges de sorra? Doncs sobretot aquest tram final eh, en direcció Mataró doncs, hi ha menys sorra del que hi ha hagut en, en els últims anys, moltíssima menys. De fet ja un tram doncs, que... L última guingueta que es col·locava allà doncs, l'any passat no es va poder ubicar, que tampoc, i normalment aquesta guingueta doncs, estava en aquest tram de platja sense problema. Sempre hi havia, eh, havia que esperar l'últim moment perquè és un tram on sempre doncs, el temporal s'endú la sorra i després torna a venir, però els darrers dos anys on doncs, hem estat en, en, bueno, pràcticament no hi ha sorra no, i no pot ser un tram utilitzat pels usuaris de la platja. La Generalitat crearà una comissió a partir del 15 de juliol per tractar doncs, precisament aquesta qüestió de les regeneracions. No sé si us han convidat a participar-hi a l'Ajuntament de Montgat. Doncs bueno, jo el que sí sé és que hi ha una mena de comissió d'alcaldes de, del Baix Maresme que reuneixen habitualment per tractar aquests temes i, i que han sol·licitat participar i probablement, si no són nosaltres, doncs ens sentirem representats per altre alcalde del Baix Maresme que hi pugui assistir. Uh -huh. I de fet, doncs, eh, abans parlàvem que no era el cas de Montgat, però més a nivell general sí que parlàvem de cinc re regeneracions en 6 anys, com ja hem dit, no sé si hi ha algunes línies bàsiques de treball que puguin posar punt i final a aquest ja significatiu historial de regeneracions, o que si més no, doncs, poguessin pal·liar aquesta necessitat de dur-les a terme amb tanta freqüència. A veure, és un tema que s'ha de treballar, perquè realment la, les aportacions de, de sorra són molt costoses i, a més a més, doncs, quan arriben els temporals d'hivern, doncs, eh, es torna a perdre aquesta sorra, no? A les hores d'aquí ja és a eh, costes de la Generalitat o Ministeri qui hauran d'estudiar de, aquest tema. Suposo que és un tema que també es tractarà en aquesta comissió per buscar altres solucions. Clar, perquè suposo doncs, que el parer dels ajuntaments en aquest sentit doncs, també és clau, és importantíssim, no?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 Famílies que viuen d'aquesta temporada de platja i molts visitants que al cap i a la fi també li mantenir una bona imatge de les seves platges no? que potser és un dels atractius turístics més importants del municipi Exacte, sí, sí, sí no gairebé l'únic pràcticament som gairebé la platja de l'àrea metropolitana i, i doncs, que, que volem que la platja tingui l'espai que tenia abans la sorra que tenia abans i, i tots els altres que, que també tenia S'ha produït una pèrdua molt important de sorra respecte d'ans anteriors. No sé si podríem parlar d'una quantitat molt significativa. Home, jo, a veure, jo penso que bastant significativa. Tampoc sabria dir doncs, si en altres ocasions doncs, això ha arribat a passar fa, fa més anys, no? però, però sí que és veritat que en comparació amb altres anys doncs, és important la pèrdua de sorra, sí. I precisament ja que parlàvem doncs, aquesta comissió que es crearà a partir del 15 de juliol de la mà de la Generalitat i també fins i tot ens apuntaves algunes iniciatives que estaven duent a terme doncs, alguns alcaldes de, del Maresme no sé si teniu la confiança que tota aquesta mena d'eines o, o dents poden servir doncs, per posar solucions efectives sobre la taula Com jo penso que sí jo penso que hi ha una voluntat que això s'ha de treballar i que bueno, almenys eh, es farà tot l'opositat per trobar una solució. D'acord, doncs estarem a l'expectativa a veure doncs, si es troba finalment aquesta solució i es pot posar, doncs mai millor dit, a, a arrenjar o solucionar aquest problema doncs, de les regeneracions de les platges que s'han de dur a terme doncs, amb massa freqüència. Nosaltres hem volgut parlar doncs, amb Cristina Aris, que és la consellera delegada de platges de Montgat. Moltes gràcies, Cristina. A vosaltres. Adéu-siau, fins una altra. Gràcies, adéu-siau. La entrevista